Ötödik fejezet Obi-Wan Kenobi a bongó vezérlőpultja fölé hajolva kuporgott, és a műszerekkel ismerkedett, miközben a mellette helyet foglaló Jar Jar Binks megállás nélkül össze-vissza fecsegett. Qui-Gon ült mögöttük, és figyelt. – Ez remek! – nyögött fel Jar Jar, miközben a bongó folyamatosan távolodott old ganga pislákoló fényű buborékjaitól, és egyre mélyebben hatolt a nábú vizeiben. A bongó egy esetlen formájú mini tenger alatt járó volt, amely elektromos hajtóműből, vezérlőrendszerből és utasülésekből állt. Úgy nézett ki, mint valamiféle tintahal sima csapott szárnyú uszonyokkal és hátsó csápokkal, amelyek pörögve hajtották a szerkezetet. Három buborékba foglalt utasfülkét alakítottak ki a járgányon, szimmetrikusan, egyet-egyet a két szárnyon, a harmadikat pedig az orr részben. A Jeddik és a ganga az orbuborékban foglaltak helyet, ahol obi van kezelte a műszereket, Jar, Jar pedig utasításokkal látta el arra vonatkozólag, hogyan menjenek keresztül a magon. Úgy tűnt, a víz alatti folyosók hálózzák be az egész bolygót, és ha valaki ki tudja választani a legmegfelelőbbeket, jelentős utazási időt takaríthat meg. Vagy éppen, gondolta obi van komoran, magát takaríthatja el. Mindörökre. Megük, végük! ciránkozott Gyárgyár. Széles pofája felemelkedett a műszerpultól a gyedik felé, hosszú fülével nevetségesen csapkodott. Ho, ho, hé, -hé hová menjünk, bájgónk a Te vagy a navigátor, jegyezte meg Kváigon. Gyárgyár a fejét rázta. Én! azt adnagylak, hiszen én semmit sem tudok erről a gördjékről. Kvigon a ganga vállára tette a kezét. Nyugalom, barátom, majd az erő vezet bennünket. Az erő? Miféle erő? Gyargyár nem hatódott meg. Valami bazi nagy dolog lehet az az erő, lefogadom. Megóbbi oh, inget mindjájunkat, úgy Obi-Wan csüggetten húzta be a szemét. Ez egy várható katasztrófa volt. De nem ő idézte elő, hanem qui -Gon. Ő nem szólhatott bele. Végül is qui döntött úgy, hogy magukkal hozzák Gyargyár Bingst nem azért, mert képzett navigátor vagy mert a tehetség legcsekélyebb szikrája is pislákolna benne bármely tekintetben, hanem azért meg qui aki örökösen semmibe veszi a tanács előírásait, valami más elképzeléstől vezérelve úgy vélte, hogy ez a fickó értékes és hasznos lehet. Ez a fajta hozzáállás elbűvölte, ám ugyanakkor bosszantotta is obi -Wan. Mentora talán a legnagyobb élő jedi, meghatározó személyiség a tanácsban, erős és bátor harcos, aki még a legfélelmetesebb kihívásoktól sem riad vissza, ráadásul jól és szívélyes ember. Talán az utóbbi tulajdonsága is odották oly sok bajba. Számtalan volt a tanács határozataival olyan ügyekben, amelyekről Obi-Van úgy gondolta, nem érdemes küzdeni értük. Kuágonnak saját egyéni elképzelése volt a Jedi céljairól, a szolgálat természetéről és az ügyről, amelynek alárendelte magát, és ezt az elképzelését rendíthetetlen céltudatossággal követte. Obi van fiatal volt, türelmetlen, önfejű, és még nem vált egyé az erővel úgy, ahogy Kuáigon, de azt hitte, ő jobban megérti, miféle veszélyeket rejt, ha valaki egyszerre túl sok feladatra koncentrál qui bármit megmert tenni, ha olyan kihívással találta szembe magát, ami felkeltette az érdeklődését, még akkor is, ha ezzel veszélybe sodorta magát és az egész vállalkozást. És íme. Jar Jar Binks a lehető legnagyobb méretű kockázatot jelenti számukra, és semmi okuk azt hinni, hogy egy ilyen kockázat felkarulása a legcsekélyebb jutalommal is kecsegtethet. A ganga tovább mondjogott, és közben úgy bámézkodott az ablakon keresztül, mintha valami útjelző táblát keresne. Így legalább valamennyire azt a látszatot kethette, hogy tudja, mit csinál. Obi-Van a fogát csikorgatta. Maradj ki ebből, mondta magának szigorúan. Maradj ki ebből. Na, most már elég, ripakodott rá Gyargyárra. Kiszállt az ülésből, hogy Kaigon elét térdeljem. Képtelen volt visszafogni magát. Mester, miért hurcolunk magunkkal egy ilyen szánalmas létformát, amikor semmi haszna? qui halványan elmosolyodott. Talán most haszontalannak látszik Obi-Van, de mélyebbre kell látnod. Már elég mélyre néztem, de nincs semmi látnivaló. Obi-Van kivörösödött a bosszuságtól. Ez egy szükségtelen ballaszt. Talán pillanatnyilaga az. Ám idővel ez változhat. Obi van bele akart kezdeni valamibe, de a Jedi mester félbeszakította. Figyelj rám, ifjúpada van. Oly titkok rejteznek az erőben, melyeket felfedni nem könnyű. Az erő határtalan és mindenre kiterjedő, és minden élőlény része annak. Azonban nem mindig nyilvánvaló, hogy mi a rendeltetésük. Néha csupán a rendeltetés létét érzékeljük, a léte pedig csak később nyilvánul meg. Obi-Van ifjú vonásai elborultak. Vannak titkok, melyeket jobb nem háborgatni, mester. A fejét rázta. Ráadásul miért mindig ébte vagy az, aki lerántja a titkokról a leplet? Tudod, miként vélekedik a tanács ezen kitérőidről? Talán ez alkalommal csak most az egyszer valaki másra kellene hagyni a leleplezés lehetőségét. Guágon hirtelen elszomorodott. Nem Obi-Van. A megtalált titkokat fel kell fedni. Meg kell tennünk a kitérőket, amikor szembe találkozunk velük. És ha te vagy az, aki keresztúthoz, vagy a titkok rejtekéhez érsz, sohasem szabad hagynod, hogy valaki más döntsön helyetted. A útganga legutolsó fényei is belevesztek a borongós sötétségbe, és a víz bezárult körülöttük, akár egy sötét felhő. Jar Jar Binks lassú, állandó sebességen vitte előre a hajót, már nem motyogott, nem siránkozott, a kezét határozottan tartotta a műszereken. Amikor a sötétségbe burkolta őket, felkapcsolta a reflektorokat, és vaskos, sárga fénysugarak vetődtek a sok színű, roppant méretű, tekervényes koralmezőkre, melyek messzire nyúltak a feketeségben. Tiszteletben tartom a nézetedet ez ügyben, mester, mondta végül obi van. Ám ez még nem tart vissza az aggódástól. Mint az összes jedi lovagot, Obi-Wan Kenovit is még gyermekkorába azonosították és elvitték a szüleitől. Már nem emlékezett sem az anyjára, sem az apjára. A jedi lovagok alkották a családját. Azok közül is qui a mentora állt hozzá a legközelebb, immár több mint 12 éve, és ő lett a legbizalmasabb barátja. qui felismerte ezt az érzelmi kötődést, és osztozott abban, Obivan a fiának tekintette, saját nem létező fia helyett. Ő jelentette a jövőt, amelyet maga mögött hagy a halál Nagyra tartotta Obbivant, de nem mindig osztotta tanítványa nézeteit. Légy türelemmel irántam – felelte halkam. Egy kicsiny hitné, néha nagyon sokat segít. A bongó egy korállalagút foghídjai között manőverezett, s a mély hasadékok vörösben és színben csillogtak a kicsin jármű lámpáinak fényében. Mindenhol szimpompás harrajok úszkáltak az érdekes sziklák között. – A gangák és a nájbújjak háborúban állnak egymással? – kérdezte elgondolkodva Kvájgon Csájcsárt. A ganga a fejét rázta. Nincsen háború. A nájbújjak és a guggák nem harcolnak. – Valaha réges-rég dalán. Mostan a nábújjak nem jönnek a mocsárba, a gongák nem mennek a zsíkszágra. Még csak nem is látják egymást. De nem szeretik egymást, maggatózott tovább a zsedi mester. Csácsár felhorkant. Azok a nagyfejű nábújjak mindig is azt gondolták, hogy sokkal jobbak a gongáknál. Nagy zsenig. Obi van odahajolt Zársár Binkshez, és miközben kipillantott az ablakon, megkérdezte, Miért közösítette ki Zsár? -zár? A ganga egy sorozat cuppanó hangot produkált kacsa csörszerű szájával. Ez egy hosszú történet, de hogy rövidebb fogjam, én óho, oh, hát á, ah, balfény vagyok. Azért közösítettek ki, mert esetlen vagy kiáltott fel Obi van hitetlenkedve. A bongó két hatalmas korálát között roppant út nyílt terület felé fordult. Sem a zsedik, sem a ganga nem látták a sötét alakot, amely egy nagyobb nyúlvány mögül bukkan elő, és a nyomukba szegődött. Csádzsár fészkelődött. Okozta meg okozta kis sem a lezsenet. a kasszán, összetöltem a főnökök hép és akkor elzavarta. Obi van nem egészen értette, miről beszélt zsársár, de mielőtt tisztázhatta volna a részleteket, valami hatalmas dübbenéssel a bongónak csapódott, és az élesen oldalra billett. Egy gigantikus méretű rákkapta előket hosszú nyelvével, és miközben megvetette vaskos lábait, ellenállhatatlanul vontatta őket fogakkal körített, szélesre tátott, masszív kapcssa felé. – Nyíld dengeri gyilkos! – sikoltotta Zsárdzsár -Zsár készségbe esetten. – Végük van! – Teljes sebességgel előre, Zsárdzsár! -Zsár. – parancsoltak vágon sietve, miközben a megnyíló állkapcsokat figyelte mögöttük. Azonban ahelyett, hogy gyorsított volna, Zsárdzsár -Zsár pánikba esett és hátramenetbe kapcsolt, aminek eredményeképpen a kis hajó egyenesen besiklott a támadójuk pofájába. A bongó csapódott a szörnyetek torkának a hátsó részéhez, és az ütközés erejétől a Jedik kiestek az ülésükből, és a falnak vágódtak. Egyenetlen fogak kezdtek összezárulni körülöttük, miközben a műszerpult fényei bizonytalanul pislákoltak. Oh – -oh, jegyezte meg Jar Jar Obi-Wan villámgyorsan visszaugrott a másodpilóta ülésébe. – Itt vagyok, add át a vezérlést! – Megragadta a szelepszabályzókat meg a kormányművet, és az összeset megbillentette, teljes sebességgel előre. Legnagyobb meglepetésére a nyíld dengeri gyilgos szája görcsös rándulással kinyílt, és ők úgy száguldottak ki belőle, mintha lézerágyóból lőtték volna ki őket. – Kizabadultunk, kizabadultunk! Járjár exzázisban ugrált az ülésében, s ujjongott a szerencséjük miatt. Azonban egy gyors pillantás elárulta, hogy a szerencséjük oka egészen más volt, mint gondolták. A nyíl dengeri gyilgózs egy másik ragadozó álkapcsai között vergődött, s támadója olyan gigászi volt, hogy hozzáképest még a hatalmas rák is parányinak hatott. Egy hosszú testű, angolnaszerű ragadozó volt, karmos, merső végtagokkal és hátuszonyokkal, s amely veszedelmes agyaraival szafatokra tépte zsákmányát és mohon falni kezdte. – Oh-ho! – nyőszítette Jar Jar Binks, és a kezébe temette az arcát. – Ez egy zsandó víziszörny! obi növelte a sebességet, próbált minél messzebbre eltávolodni ettől a legújabb veszedelemtől. A víziszön eltűnt mögöttük, de a bongó lámpái bal jóslatúan pislákoltak. A kicsin jármű még mélyebbre merült, behatolt a bolygó magjába. Hirtelen valami felrobbant a műszerpult belsejébe, és szitrákkal szórta a tele a kabit. Repedés nyílt a fejük fölött, és víz kezdett beszivárogni a bongó külső burkolatán. – Mester! – szólalt meg obi van, mikor a motorzógása kikihagyott. – Fogytán az energiánk! qui lehajtott fejjel tapogatta a műszerpultot. – Nyugalom, még nincs baj! – Még nincs! Gyargyár még a nyugalom látszatát is elveszítette, és össze-vissza hadonázott az ülésében. – Szölnyedek, onakin, szivárgás, inemben, energia nélkül sűrjedünk. – Ostobaszánk, szerintedek mikor leszünk dényleg bajban? Mint egy végszóra a bongó belsejébe kialudt a világítás. Gyargyár Bingsz választ kapott a kérdésére. A kereskedő Föderáció zászlóshajójának tanács termében Darth Sidious hologramja Nude Gunry és Rune Hakka felé tornyosult. A nejmoidi alkirály és hadnagya mozdulatlanul álltak előtte. Vöröses, színű szemük mereven kidüllett. Hüllőszerű arcuk árulkodott a félelemről, amely megbínította őket. A fekete köpenyes Darth Sidious szótlanul szemlélte őket. A csukja sötétjében rejtező arcvonásai kifejezéstelenek voltak. De a szítlót testének merev tartása szavak nélkül is ékesen beszélt. Csalódást okoz alkirály sziszekten útgárrinek. Nagyságos úr, biztos vagyok abban, hogy minden. A szítlót haragjának tárgya kétségbeesetten próbált magyarázkodni. Mi több, ellenem szegül. A neimoidi arca iszonyatos átalakuláson ment keresztül. Nem, nagyú, soha. Ezek a dzsedik túlságosan találékonyak, ennyi az egész. Nem könnyű elpusztítani őket. Tehát élnek? Nem, nem, dehogy biztosra veszem, hogy meghaltak. Meg kellett halniuk, mi, mi csupán nem tudjuk megerősíteni ezt a tényt. Egyelőre. Darcidius meg sem hallgatta. Ha élnek, ismét feltűnnek majd. Amint ez bekövetkezik, alkirály, azonnal tudni akarok róla. Én magam bánok el velük. Núd Gári úgy álltott, mintha menten összeomlana a szít átható tekintetének súlya alatt. Igenis, nagy úr, sikerült kipréselnie magából, miközben a hologram eltűnt. A sérült bongóban Obi van mindent elkövetett, hogy visszanyerje a jármű fölött az uralmat, miközben az céltalanul süllyedt és odródott. Hirtelen ismét felhangzott a motorzúgása, és a farokhajtó műforogni kezdett. Visszatért az energia, lehelte Obi van hálásan. A műszerpúrton felgyulladtak a lámpák, pislákoltak, aztán folyamatosan égni kezdtek. Ezután a külső világítás következett, és egy pillanatra elvakultak, ahogy a fény visszaverődött a közeli kőfalakról és csipkézett szikla Aztán Zsár-Zsár felsikoltott. Egy újabb szörnyetek üldögélt közvetlenül előttük, csupa tüske, pikke és fog, és görbülő első végtagjait védekezően maga elé emelte. – Kologom gombos hál! – sikoltotta a gunga. Csendig, csináljatok már valamit! Hol van az erő? Hé! Hey! Nyugi! vetette oda Kváigoncsin halkan, és Gyárcsár leszkető vállára tette a kezét. A ganga megrándult, és nyomban elájult. Ezt kicsi eltúloztad, jegyezte meg Obi-Wan, miközben oltal irányba fordította a bongót, és elzúgtak a sötétbe. Hátra sem kellett néznie, hogy tudja, a kolokharmos hal követi őket. Egy alagút belsejébe siklottak, amely minden bizonnyal a szörnyeteg lakhelye lehetett. Nagy szerencséjük volt, hogy meglepték. A barlang szája felé fordította a bongót, ahol egy halom biztosított némi védelmet, aki felé úton. Valami a bongónak csapódott, egy darabig egy helyen tartotta, aztán elengedte. Obi van több energiát jutatott az uszonyokba. Gyerünk, gyerünk, lehelte kivágódtak a barlangból egyenesen bele az ott várakozó szandóvízi vízi pofájába. A kreatúra megrándult a váratlan behatolásra, pillanatnyi lehetőséget adva ezzel Obi-Vannak, hogy egy éles jobb kanyarral visszafordítsa hajójukat. A szörnyetek állkapcsa még nyitva volt, amikor átszágoldottak a a agyarak között. Jar kinyitotta a szemét, megpillantotta a hatalmas fogakat, és újból elájult. Kifelé a szandó víziszörny agyarai közötti résen, és a bongó rázkodott a maximálisra kapcsolt energiától. Azonban a koló karmos hal, amely még mindig üldözte őket, nem tudott elég gyorsan kitérni, és egyenesen belerepült a nagyobb ragadozó pofájába. A rettenetes agyarak lecsapódtak, és elkapták. van még inkább fokozta az energiát, amikor karmos halcafatok bukkantak elő a foghíjakon ám a szandó már is visszaszippantotta azokat. Reméljük beéri ennyi rágcsálni jegyezte meg a Jedi, miközben gyors pillantást vetett hátra a vála fölött. Úgy tűnt a szörnyeteg jól lakott, mivel nem jött utának. Beletelt egy kis időbe, mire magához térítették Jar Zsár és lényegesen többe, mire véget ért utazásuk a magon keresztül. Azonban a ganga eléggé megkérdőjelezhető segítségével végül is kibukkantak a mélyebb vizekből a napsütött terészek felé. A bongó azúros víztükörből csobant elő. Körülöttük zöldelő dombok és fák emelkedtek. Felhős kék ég ragyogott a fejük fölött. obi van a legközelebbi parthoz kormányozta a kis járművet, lekapcsolta a motort és felnyitotta az ornyillás fedelét. Gwygon feltápászkodott és körülnézett. Most már biztonságos, közölte dzsárgyár hálás sóhajjal, és hátradőlt az ülésbe. Most már minden okénzsos, he? Ez majd elválik, felelte a dzsárgya mester. El innen. Kimászott a bongóból a partra, és már indult is. Obi-wan jelentőség teljesen dzsárgyára Gyar pillantott, és követte mesterét. A ganga bizonytalanul bámult a távolodó dzsárgya után. Jövök már, jövök. Motyogta és utánuk sietett.